Muzikë Të ndëruar shikues dhe ndjekës të facis hoqë Enis Rama në rjetet sociale Esselamu Aleikum Takoemi në emision në radhës Analiza dhe Sarime Emision kjo në të cilin Sadoh ngjarjet dhe diskutimet më të mëdha se ndodhin në rrjetet sociale. Për këto qështje, të shtjelluar këtë çështje edhe sonte në studio e kemi të ftuar Hoxhën Enis Rama, të cilit i dëshirojmë mirëardhje. Hoxha Selam mirë Aleikum dhe mirëservet. Aleikum selam mirësevgjël. Hoxhë, çad vërsimeve në Shkup, të cilat e përmbytin qytetin, qytetarët shqiptar u ashpëtuan jetën qytetarëve maqedonas. Ë Hoxha është e rëndësishme identiteti në rastët të fatketësive të ndryshme. Identiteti komtar dhe vetarë, fjallë. Bismillah, Rahman, Rahim. Allah në gjellalla, falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fali e kërkojmë. Sa i përket kësaj që ka ndodhur në javë të fundit në rajan, mendoj se ne si musliman e kemi problegem të i marim disa mësime. Mësimi parë për neve kosovarët, Do të jetë më të vërtetë një mirënjohje dhe falërim i madh ndaj Zotit xhallahu ala që na kursau edhe këtë radhë. Po thëm jo vetëm këtë radhë, por edhe këtë radhë, nga së dhjetë vitin e kaluar kishim një situatë ngjajshme në, në rajon ku vërhshuan vende të shumta dhe ne disi sin e ishur mbetëm të shpëtuar nga ky deti i madh që përfshiu vendet e tjera. E, në nëntjetë radhë këtë vetë është e njëjta, edhe pse atë ne u përfshijëm nga një mot i lig edhe që shpresherë sinjalizonte për vërhshime. Megjithat subhanallahu mshira allah xhallahu jalla wala bëri që të mbushën puset, të mbushën liçenet me ujë për aq sa na duhet, derën e virët maksimale për ju me vërhime. Po thuajse subhanallahu është një kujdes i veçantë hynur për këtë vend. Dhe mendoj se duhet kimi para syr gjitha këto dhe shumë të tjera nga përgatit që Allahu na i ka dhënë, që ta falënderojmë Them i Mirëzuotit xhallahu jalla luhu për këtë mirësi që na e ka dhënë. E dyta, ajo që kanë ndonë në rajan padyshimse është një fatkeçi çë pavarësisht kujt do që i kanë dhotor, nëse si muslimani nuk duajë që të gëzohemi dhe të vallëzojmë në fatkeqësitë e tyreve. Pavarësisht nëse këtë e bëjnë të tjerët me neve, apo adhian pjesëmarrës të drejtëpërdrejt për të drejt drejt na shkaktuar dhimbje dhe vuajtje, sikurse kemi pasur nga disa prefcinj vetan që kanë qenë pjesëmarrës të drejtpërdrejt, drejt, do të thotë në gjenocidet, në në dhunën e ushtruar mbi këndvën. Megjithatë, ajo që u kanë dhotor atyre, nëse si muslimani nuk vallëzoim mbi fatkeqësitë e tyre. Por edhe kësoj radhe në i marim mësim. Marim mësim për të thënë se, eh, pa dushim se, pa dushim se kjo që u ka ndodhër një absolutirë nuk mund të jetë, nuk mund të jetë e barabartë matë që ne e kam bërneve. Por shpesoj që edhe për ta të bëtë një mësim, që do të tëtë eh, dënimja Allah Gjallahu Ala eh, mund dëvënohet, por nuk harrohet kur. Andaj thëtë një regull fetar, se Allahu eh, shtyen a fatë në dënimit, por nuk e anulan, nuk e harron kur anda çdo padresie e bën në tokë do të pagohet në këtë botë edhe në botën tjetër. Nuk kemi dëshirë që me të vërtetë të bëhen pjesëmarrës të kësaj hakmarrë dhe këtij dënimi hynur ndaj të tjerëve, ata që fej, dretim, tjura, apo grata, apo qoft, me të vërtetë nuk kanë pasur, nuk ka pasur durë këtyre. Familjet e tyre apo gratë apo kurrë të qoftë. Por megjithatë, në çoftë sa ata nuk marrin sim dënimi i Allah xhallahu ala do të i përfitë gjithë. Dhe e dyta, nuk duhet të gëzohemi për atë që u kanë dhota të tjerëve për shkak se dënimi i Allah xhallahu ala nuk ka të bëjë mënjurën, nuk ka të bëj me gjuhën, nuk ka të bëj me fenaskut, por ka të bëj me veprat e njerëzve. Dhe në çonse edhe ne bëjm padrejtinë ndaj njëjtë, dhe bëjm mëkate, dhe lëshim rrugën Allah-ja lol la për të njëjtën. Dhe që nuk ka të bëj psatajan të, të këtij komuniteti ato, apo taktiet etnitetit e këtu më radh dhe ata dënon gjithmonë një ja, absolutisht, absolutisht mund të ndonë më nive diçka më errën se çka donë me të qirët. Andaj besimtojmë të fatikësinë mërm sem dhe porosi kthehet tek Allahu Xhela uala, por jo të valzoim mbi kët fatkeçi. Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam ka porosit që kurt kalojmë mbi vendet ku historikisht e dimi se Allahu aty ka shkatërruar popujt, nuk është e luhur që të rrim në atvën e të gëzohemi, e të bëjmë më herë që se këtu Allahu ka dënuar dikën ju. Jo, Për kundrazë, Muhamedi sallallahu alajhi wa sallam në rrugë ka që të duke kaluar me shokët e tij në një udhtim në Tebuk, ka kaluar pranë vendbanimeve të popullit Thamud pejgamberin sallallahu alaihi salam që Allahu xhëlhori dënëi rapt për shkak se ata refuzuan pejgamberin e mbetën mrekullinë e Zotit xhëlahu ala devën e kësaj rrad. Dhe kur ai i pejgamberin sallallahu alaihi salam i urdhëroi ashabutit që të mbuloin kokën e tyre, të, të shpejtojnë në ecje, apo dhe mos të flasin asgjë, për të shkuin sa më shpejt të kalojnë nga iman. Dhe u than në fund, "Ktu është dhërimi i Allahu xhëlahu ala ande duhet të kaluar sa më shpejt." Dhe me msim dhe sëram, lëtra, i dërguani sallallahu alaihi salam, ndoshta edhe kishën syte për lutura, nga ai që kishë ndodhur aty. Andaj, ajo dënim me Allahu le wala, dhe është hidhënim i Zotit Azza wa Jall. Në çfarë, në çfarë më duhet ka të bëj me kët? Po dhe besimtari si mund të gëzohet me hidhrimin e atë që do të mos rumti? Ne gëzohemi, edhe ne mërzitemi, pse dikush e ka bërë punën deri në këtë shkollë që juot ta denon përkundër mshirës së madhe që e ka. Andaj ne duhet më shumë të marrim mësim, sa sa të mbushim postimet tona, do të mbushim faqen në Facebook me asaj që Allahu ju kthei. Ku e di më kë ku kthi Allahu ty? Nëse lou ka pregadit për çdo kulturë të shtetit, kjo është një tjet... kjo diçka rreth që ka pas mundësi ndërm ndot. Ande mos të bëhemi ne zënës të Allahu që levala për vendimet e tij. Sa është kjo dënë, ma nuk ndrim çka kjo. Kjo mësim është sprov, është fatkeçi. Po çu duhet të gjithë të marrim mësim nga kjo që kanë thënë. Gjash dikush mund të thot, po e njëjti u kanë thënë mësimi në Bosnë. Po ata edhe u vron, edhe u prindën, edhe u punon. E çfarë komendi ti bësh për ata që? Ai duhet të them që timi të kujdesim në prononcimin tonë korqot boj me veprimet e Allahut azhjal. A është dënim është vërtet, por ju jo që bikë dënim të valëzojmë, të gëzohemi, apo nga se nëse gëzohemi me kët, si mund të ndojmë atë gëzim në kufi? Diktu është gëzimi jonë, këtu fillon apo apo? Ne dua të them që mos të mos të bëjmë veprime që pastaj na vendojnë siklet për koment në tyre. Mendoj se duhet të marrim sim. Kjo është e kërkuar prej neve. Të marrim sim dhe të mrzitemi pse dikush e ka provokuar deri në kët mos. Hidrimin Allahu Azhajal, që Allahu Xhallahu përkundër mëshirës të drendikant dirën katmos. Superkat asoj që përmane solidaritetit të lëndruar. Aja që po qarkullon për në façë të ndërpritet sociale, të si një shqiptar ndihmon, kë nuk ka djydësim. Muslimani nuk ka ashi raport, kemi shpëtuar dhjetëra vjetë të tëra në masë më të madha, popull apo familje, von banime që kanë qenë rrezikuara, jo vetëm nga fatkesit natyrore, por, nga lufë, nga armisit, por edhe nga lufta, nga armiqësia këtu në radh. Prandaj edhe lufte të dy botënore, edhe para kësaj edhe pas kësaj, muslimani vazhdimisht Jan tani urmë kët, soozat. Dhe feja jon, feja jon, absolutisht kur forpengjesa nuk na vendos përballë që t'i ndihmojmë atyre që nuk kanë ne fe si kurse ne, nuk kanë me gjuhë si kurse ne, nuk kanë me këmbë si kurse ne. Përkundrazi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u ka ndihmuar të gjithë atyre që kanë nevojë për ndihmë. Dhe përkundrazi, nëse kë ndihmë, kodboy me vërtësi të fatkeqësisë që ka plot dikat, feja jonë tharë t'i ndihmojmë. Përse në një rast Në çështje të mi lufte dhe është kapluar miku nga një vërshem për shemb, dhe na transportojmë atë e fuqizojmë për të vardhuar më në luftu, kjo të tjetra të, të, të tër, po, nga se interesi jonë është për para, interesi ju kujtëtar sigurisht është shumë normale. Mirë po dua të them që në zona normale, në zona të paqes të marrëveshjeve për bashkëjetesë këtu në rreth, sikurse ne kemi në rajon, nuk është absolut asgjë çuditshme. Përkundrazi, nëse muslimani duhet që ti më edhe më aktiv në këtë rrym për të dëshmuar vullnetin e dëshirën e mirë që kemi për të jetuar në paqe me të gjithatë që kemi për rreth ose siç e thatë si edhe ju vëshime pati edhe në rajon dhe veçanërisht në Bosnjë. Populli union solidarizoua duke dërguar ndihmën në Bosnjë. Pra u solidarizoa me popullin bosniak, e cila është arsyeja e këtij solidarizimi. Po po dyshim se si me popullin bosnë bo, na lidhen shumë gjëra. Na lidh domthon na lidh fillimisht identiteti fetar që është shumë i fuqishëm. Në anëtërm na lidh edhe sprova dhe, dhe fatkeçia një që kemi përjetuar, edhe pse ata në mësh më të mëdha e kanë përjetuar nga lufta dhe agresioni i i i i i, i, i do të thotë lufta që kanë përjetuar nga nga nga fëqit detyrave kështu më radh. Dhe është shumë normale që gjitha këto të provokojnë një lloj emocioni dhe një lloj dëshire për t'u bërë mirë. Edhe pse mendoj, edhe pse mendoj, nuk ka qenë nivel mjaftueshëm. Nuk ka qenë nivel mjaftueshëm, ka qenë disa dihma ndoshta të organizuara në mënyrë shumë të kufizuar, me nevojë edhe shumë a shumë të bëhet. Sipaku medialist Mattei Porta prezantuat ajo varo kandidatje. Un nuk kam pa në mediat tona se është prezantuar në mënyrë të vazhdueshme ajo që kandohet tek atje, që sipas kjo të bëjë një vallë mobilizimi kombëtar që t'u ndihmoj më atje kimundsi. Nuk është bërë kjo. E mendoj kjo kjo kjo është jo humane. Kjo kjo është jo humane. Fakti që shteti i Bosnës ka vendosur di sa, ka vendosur di sa sancione ndaj shteti i Kosovës sigurisht lëvizja e lirë me ta për një pasaportave gjithashtu edhe pranim i pavarësisë së Kosovës në të gjithë vendim pam dyshje se po të ishte kë e varur nga populli bosniak musliman do të ishit nga të parat që të gjitha këto pingaje kishin i larguar por citata aty e dim çfarë është ata janë në një ngërth politik do të thotë edhe për momentin serioz por edhe në rrethona të të pa të pavolishme dhe të pafavorshme për të ndërmarrë hapa të tillë Nga se do të thotë Republika e, Srpska çështja çfarë presioni bën do të çarqësimoajë patyre, nëse mëndojnë të bëjnë një katërtim. Antanisi musliman duhet të arsytojmë katërtimin, kat presion që ata e kanë në këtë rajon që ata e kanë. Do mos ta pengon kjo që ne të dëshmojmë një lloj solidariteti do të thotë me këtë popull. Në esencë edhe lëvizjet që janë ndër janë, po vret, po vret një follloj lëvizje në drejtim të bashkimit mes e, grupeve etnike mes vete. Apo, dhe fetare gjithashtu, atëre dhe tëtë në Balkan, në Balkan më të afort në këdretim poplë jonë, asë të këtë se bëshnik nuk i kaftën, nëse në bashkan të ashtë edhe një historie kaluare për bashkët, edhe feja për bashkët, edhe shumë spruve, edhe një armiki për bashkët, edhe shumë gjera që kërkojnë për neve të kejmë më ti për urat e bashkëpunimit me zvete. Po që kur jemi të solidariteti në ditët e sot me kër ndodhë një solidarizim mes njerëzve, kjo me njëherë bëhet lajmë, a du të thotë kjo se mungon solidariteti në përdiqëmërin të onë? Po tjetër, mëndën që po, mëndën që po, për kjo nuk duhet që të mbetit e pa publikuar, nga që s'po ku publikimin mund të motivoj njerëzë që të kujtohen dhe të përkujtohen për një akt të til fisnik dhe moral që ka qenë pies përbërse e popliton. Ka qenë pjesë për vërse e pobële tonë. Ne e dimë kur kanë qenë muslimant e sëngjakë të rrëthuar nga qëtnikët dhe kanë qenë të rrzikuar që të farozën dhe gjithë dhe të egzekutonë, djetë nga janë njësur apo njësitët luftarake për të shkuar për të ndihmu aftën. Thashtë historie e ndihmes tonë që do të të dhe sërvedetit tonë, nuk është historie tashme filuar me këtë fatkeci, për është e hershme. Fatë këtësisht për shkak të rëthanave, për shkak të ndikimeve, për shkak të edhe levizive keqa ke deshese, apo jotë mira, ka bërë që të bëndë sëlloj barierash, për shambullë për këndër asaj që poplë i Turqis bëmë për, për shambullë kësorën, me gjithatë, endë, endë, ka qarë që mundohën të na dhesi armicojnë me këtë poplë, dhesi të na dhe tyrënë të, të a këthejmë shpine, natyre, dhe të këthejmë diku tjetër, apo do që është mëbruar edhe historinë e pronas Osmane në parshkulla fëmijët ushtjejnë me armicën e kësaj pardorie do që e prezantuar si të dhënshmë si me edim në çfarë thotat tjetër të mendoj se këtu këto, këto gjëra nuk na bojnë nerva, po nuk na ndihmojnë dhe këto gjëra nuk i bëjnë mirë as popullit tonë as vendet tonë prandaj dua të them që është e vërtet që ne jemi zbehur në këtë drejtim s'po thamë të më rajonin po dhe më zvetë që ka do tëtë të sa so, ko ankesa sot për dërshme që njështë ankojnë për munges mëshire, për munges e, solidariteti, për munges për kraje, ma dhe dhe mrena familjes vetë. Dhe, kjo është patit pa dyshim shqecusë për neve që mendoj se duhet nga vedisoj dhe nga atmosë televizim pozitivisht në këdrejtim për ta ngritur vedien e poplit në këdrejtim. Hozë, Tashmë është koha e zgjedhjeve dhe thuajse të gjitha partitë politike po tentojnë dhe synojnë tajoshin e lektoratit islam, nëse mund ta quajmë kështu. Ëh, a do të thotë kjo hoxë komuniteti musliman po bëhet gjithnjë po faktorizohet gjithnjë më shumë? Unë mendoj se kjo është një çështje tjetër. Ëh, do të thotë nuk kisha më thën se komuniteti musliman po faktorizohet. A ka senë të kaluarën faktor? Jo. Ky popull është musliman. Ky popull është musliman apo nuk nuk bëhet fjalë për shon për një komitet të ndar nga populli. Ka se këtu po po prezentohet. Apo do të thotë ë kemi një popull këtu që është i përcaktuar për dikon dhe kemi një komunitet brenda këtij cili ka disa koncepte të caktuara dhe ky po karakterizohet. Unë nuk besoj këtë. Jo, une, une e besoj kët. Jo, unë unë po e kuptojse, po masivizohet, po masivizohet praktika islame. Populli që ka deklaruar se është musliman apo po i rikthehet origjinës së vet. A po, dhe thjesht po normalizohet shumica. Kjo është ajo që po ndodh. Djerëzë kanë po se kanë një për shembull të selët, ndoshta familjar. Ndoshta ai nuk falet, po djalit i falet. Apo, a po, ndoshta djalit nuk falet, po baba i falet. Ndoshta djalit dhe babave nuk falet, po motra e kanë ndembuluar. Nga çdo familje ka filluar që të që të marr ngjyrimin e durr të përkatës fitore që i takon, nuko, ajo është e shërcësuese. Dhe mendoj se ata njerëz që po munduan që uh, ta minimizojnë këtë dhe ta kthejnë në një në një komunitet të të të izoluar që po tenton dhun të faktorizojë, mendoj se kta po e prezantojnë në një të gabuar realitetin. Unë uh, po tham është lëvizje popullore, nuk ka të bëjë me grup njerëzish, nuk ka të bëjë me komunitet të caktuar, ka të bëjë me lëvizje të popullit në drejtim të vëdësimit fetar. Në thjesht, popli ka që një ngullë fatur, popli ka që një luftuar në këtë dretim, nuk ka pas mënyrë të drejtë të informimit fëtar, nuk ka pas masivizim të informimit, nuk ka pas një informimit për ka që një kufizuar, të shkimi informimit në, në, në aspekt masiv, apo qovë me faqet një dretit, qovë përmes do tëtë të, uh, mënyrëve të tjera të medjave, madjene përgjamia, andë i masivizimi i informimit ka bërë që edhe të bëjt këthe masiv, shumë është normal Shumë është normal këtu apo. Dhe mendoj se populli po kthehet, dhe përdesë ky popull parbën bazën e këtij elektorati, partitë politike e kanë nuhatur këtë kthim dhe kanë nuhatur këtë ringjëllit të kësaj ndjenje, apo dhe ata pikërisht po mundojnë të godasin ndoshta në këtë dhe në këtë pikë që ndoshta kjo do të do, do të përkthehet me ritjet e votave. Dhe kjo është e mirë. Kjo është e mirë kur elita politike realisht, realisht do të thotë e vlerësojnë, realisht e vlerësojnë e dëshirin e popullit, nuk e injorojnë, por e kanë kuptuar. Për shembull, ë kemi parë këtu fushatë shumë të tërë gojë të të gjithë partive politike, ë e kanë ë ndoshta ndoshta shtyllën kryesore të programeve të tyre partijake që po ofertohen me këtu për votëtorët, e kanë ekonominë. Për shkak se populli do thotë është lodh nga varfëria, është lodh nga situata e rëndë ekonomike dot janë shtermat oslogojnë pavarësia shteti eksmon. Edhe kan po se pavarësia nuk jep bukë me honger. Pavarësia është përgjësi. Pavarësia nuk është në kër diçka, shkap magjik çezit rreve. Është përgjësi. Tashmë shtitin e kenan durt tona. Dhe kë kja tash e po ndodh. Goditje në në pikën e ekonomisë, ndoshta një follloj, një follloj për gdhëllje, edhe në kuptimin fetar se do të bëhen këtu, do të bëhen këtu. Mendoj se gjitha këtu janë shënë, po po shpresoj që të jenë shënë pozitive se Elita politike ka filluar që të bën agjent popullore. Ka të bën agjent që kuat bëjmë problemet e popullit. Ndoshte jo në masë të mëdha, por ka filluar spaku këto të deklarojnë. Shpresoj që dhe praktikisht do të reflektojnë kështu momentin kur çdo parita të marr të marr pushtetin. Andaj dua që vetëm këta të ta fokusojnë fond se nuk kam dëshirë, nuk pajtohem se një komunitet i vogël të muslimanë ka qenë faktor dhe tash hajde të vijtojmë me këtë. Jo. Jo, në mënisë. Popull është faktori dhe populli ka filluar që ta ta ta ta ta ta, ta ngrej lart vetë diën për fençë e ko. Do të thotë nuk ka arritë në nivelin e kënaqshëm të praktikës, por të përkatës spo. Të përkatës spo, nga se edhe në në në në ato domethënë statistika që dolën për numërimin e banorëve kështu më radh, pam që 96% e popullsisë po Allahs qoftë, në rezimin e popullsisë 96% deklaron se si musliman. Të thotë, është një vëdim për përkatsinë Do të punojmë që ky videosim të kalon nga përkasia në praktik. Por megjithatë është një lëvizje pozitive dhe ndjenës për fençë e kjo. Ngase ato presunen që janë bërti populli, se me Islam nuk na don Evropa, nuk na ndemon, nuk mund të integrohemi, tashmë ato janë shtyrrë, ato janë zbëhur tërësisht, veçanërisht edhe me deklaratë fundit që na vijnë nga edhe nga do të thotë partia në pushtet në Gjermani dhe nga vende të tjera se problemi i këtij populli nuk është përkasia e tij fetare dhe nuk para qëtë kjo problem për asë një integrem, por problem këto është dhe qëtër, është korupcioni, apo është mënyra qeverisisës, është siguria në vend, janë shumë gjena, madje, një e metrës edhe e garantimi të drejta e fetara, që thjeshtë pozitivisht mund të reflektojmë në qovëse, nësi musliman kemi më shumë të drejta në këtë, këtë vendatë. Hoqë së fundi u shënua dhe java e tolerancës në dërfetare. Mësë rast u organizua një konferencë për dialogu në dërfetare ku morën pjesë delegacione politike dhe priës fetare nga 40 nga 20 vendet të ndryshme. Nga nivele institucional qëndror në Kosovë, Kosova promovojët si vendi tolerancës në dërfetare. Ndërkohë hoqë vetë qytetarët ankohen për mes rreteve socialisë në Kosovë mungon liria e praktikimit të fezë. Po Cela është e vërtetë an këtë rast. Toleranca është një term që sikurse shumë të tjerë kanë nevojë për një kanë nevojë për një zbrthim të drejtë. Kanë nevojë për një shtjellim të sqarë më të vërtetë shumë më të gjerë se çka jepet kuptimi. Zakonisht toleranca motet se si po qendron shumica për ballo pakicës. Dhe për të sonë në Kosovë kemi një paqisë kristere, apo dha ata gëzojnë të drejta dhe nuk diskriminohen, dhe kjo është një shenjë e kohë tolerancë. A ka mundsi ngjarë që ne amërtë së drejtës ndaj pakicave, tashkilën të drejta të e shumicës, ka mundsi këto ndodh. E këtë rasfar ti themi kësaj të tjerë. Edhe kjo është kod me tolerancë, nga se nuk ka gjithmonë për shembull tolerancë, sikur se tash për shembull hapton. Për mua më të madh të integruos. Nemi për tu, të kemi që gjithmonë. Por jo kjo ti në llogari të drejtave të burrit apo ç't shkelen e burrit, të shkelen e fmijë apo çë thjesht ato ato obligime që gruaja konda e burrit të saj nda familjes së saj të gjitha këto të shkelen të harrohen në emër të një emancipimit të caktuar të gruas. Andaj nuk duhet që në emër të garantimit të disa të drejtave të shkelen të drejtë të tjera. Sikurse thot një proverb arabë për një njerici, një mrat, i s'ne ka ndërtuar një pallat të mrekullueshëm shumë më bukur dhe njerëz janë mahnitur me kët pallat tet bukur, vërtet shumë do thotë uh, me një stil të lartë të ndërtimit të dhe bukurisë këtu më radh, po një mëshur, çu tha. Tha hadem Misran li ibnya Kasran, fa arnay një qytet për të ndërtuar një pallat. Jo, shikoni çmimin e këtij pallati çfarë thotë? Është vërtet që është pallat i bukur, por ç'është çmimi i tij? Ka rrënutë komplet ekonomin e Ktyvanit, ka rrënutë rrënjësisht gjitha kapacitetet e tij në përvillim i ka rrënuar. A ne kjo nuk është e rritë për etere. Ne duha thëmë se, në qëse toleransa është në një kahje, në një drejtim, në logari të palës e tërë, nuk më të qëtë toleransë kjo, nuk më të qëtë toleransë. Edhe më ndoj se surmet e vazhdushme që i bënë, muslimani në këtë vend, gjithë do levitit që ne i bëjmë, apo me automatizmë si muslimani shikohet me një lojtë dyshimi. Për shambull, e, edhe një koedinje, një organizim caktuar që mund të bën, Çoftë për e përzietet për shëmbull ato. Ku edillo ne dikush e bën se un thash popullësh musliman, është normal që me poshtë partipolitikën të çfalim pesë vekte. Se partitë politike pe kë aj morin kandidat, pe këtë popull, që populli ka filluar të masivizon praktikimin e Islam, do është normal që nuk ka diçka që këtash ka të bëjë me programin e partisë, nëse ka në kuadrin e kandidatëve të mbuluar. Ju jo, ata problem e kanë teatër, e mbuluara për shëmbull mund të jetë se është këtë popullit apo me mirë kur mund tjetër për shkak të këtij populli nuk duhet të ngjurohet ndoshta partia në bazë të kandidatëve që i ka. Qase kandidat ku i ka marrë ta kandidat? Si ka marrën në Arabin Saudite? As si ka marrën në Egjipt, i ka marrë nga Kosova. Ende këto dukuri po follojnë që të bëjnë ngjurim i këtij populli, me dëshirin e këtij populli, po masivizohet partishim. Dhe kë mënyrën e po komentuohet si islam politik tendëza porta do ju sistemin kushtues të rendin kur dhënë këto marrat, do të thotë një, një lëvizje për panik, po të çfarë po ndodha aty. A këllë në gërë i qëkafë e ta shkja? Në gërë i qëta të tërë anse? Në i pëndhunojme po vazhdimishtë, për sikëkishtë? Po prezentuemi si, si, si, si, si, si, si njerëzë që vetëm prishim randin kursetua sëto. Nuk, për të të në ashojmë se hoqalarët për shambu. Për balë zjedhjeve ta sh. Edhepse shumica e partijo politike, ose të gjitha atë partijo politike, nuk kanë program islam partijak, nuk e kanë do të kan kanë, kanë ndënuar qoftë në të djathtë, qoftë në të majtë, qoftë liberalë, qoftë çfarë do qof, me të thotë. Megjithatë, nuk nuk boran ndërtimi i pronëtyrën nga Islami. Apo? Po gjithashtu çfarë thon? Të, të gjithë hojllarët nxitin popullin për të dalë në vota, për të kontribuar, për të dhënë mendimin e tyre, për të ndihmuar më të, të mirën në këtë rond. Kjo çka kë, viti kontribon kjo? Rani kushtetues apo tharëni kushtetues? Rani kushtetuesi Kosovëskërkan se do të thotë uh, ë pushteti edhe edhe edhe, qëndrur, edhe në qendror, edhe lokal, vendos në pas zgjedhjeve. Apo pas zgjedhjeve bëhet kaos në këtë vend. Dhe thash për ta rruajtur këran të, të kushtetues, dhe për ta rruajtur rendin këtu në, xhollar, në çfarë të di më punojnë? Musliman, çfarë të di më punojnë? Pa e dua të them që e, kur bëhet fjalë për tolerancën, nuk duhet që në emër për shemb të një reklamimi, se këto pakicat i janë më të vërtet te të të të ë uh, komot dhe janë të rëhashme këndërtim kët pasai të bëhet në llogritë, një shumëice që duhet gjithmonë ngul fotose këta, a edhe çdo lëvizje që bëjnë edhe më minimale mund të mund të rrezikojnë rend kush do të duhet këtu vend, absolutisht, absolutisht. Nga se ke huni kët vend, kët vend diet kush e ka ndërtu. Kët vend diet kush po ndërton, kush ka sakrifikuar. Dhe mendoj se kur thih për ty rrons duhet kët një një një një një një një spektër më të gjerë trajtimesh në përfshirë më të mëdha vlerësimesh. Të duhet shikuar edhe në tabelën e shëmimëve për të shikuar se atia thua voll. Sot për shembull fatkeqësisht ne e konsdrujm figurat e mëdha së si musliman, në kusht se arrim që ne famëre mbuluar të shkollot të punsohet me xhaminë së saj. Po kjo është absurde në këtë shekull O Allahu tan. Kjo me kërku ka dik sik në 17, kështu më qen turp. Ju në, jo në shekullin e lirisë të njerëzive të demokracisë edhe ku e dyn çfar çfar reklama e thira që bën. Andaj paramëndos sot shtypur jemi so çe e këto në fiture të mëdha apo në çuf se më të vërtet një uzim administrativ shlyer atje dalët vozë me shku në shkoll paramenon me shamicë. Fiturë e mëdha. E çfarë do të bëhet për ne kërkes pak më të mëdha që ne muslimanë? E kemi drejt këtë vend but... se raniun të bëhat. Po do ta mësoj toleranca është është është term për të dëshiruar këtë vend veçanërisht kur ka me shamicën atë. Ozo falënderit që sonte ishit me ne në studio. Allah e shpëlevdit atë faleminderit. Të ndërua shikues, kjo është fundi emisionit të sëntëm, der në emision në radhës, e salamu alikum dhe mirë mbeci.